Salmul 183 al drepților. Slavă-ți, Doamne, fiindcă pe frunte, cu mirul sfințirii, pe cetea ta pe noi ai pus, iar noi psalmi de iubire și slavă, ca tămâia și smirna, la tronul tău am adus. Slavă-ți, Doamne, fiindcă în noi, cuvintele rostite de tine, ca greul au rodit. De aceea, prin noi, minunile tale, catalanții s-au înmulțit. Slavă-ți, Doamne, fiindcă în cer și pe pământ, cuvântul tău, prin noi îl împlinești, iar în ta, prin noi, o spărești. Slavă-ți, Doamne, fiindcă în rugăciunile la chipul tău căutăm, prin cântare pe tine te laudăm și prin lucrare pe tine te ascultăm. Slavă-ți, Doamne, fiindcă răbdarea noastră este râvnata ta, fiindcă inima noastră este casa ta. Fiindcă destinul nostru este porunca ta, fiindcă plânsetul nostru este durerea ta, fiindcă bucuria noastră este bucuria ta. Slavă-ți, Doamne, fiindcă iertarea ta este mântuirea noastră, fiindcă slujba ta este menirea noastră, fiindcă învierea ta este învierea noastră. Slavă-ți, Doamne, fiindcă ne-ai certat și cu roa harului ne-ai spălat, când cu răbdare Sufletul nostru l luminat și ne-ai încununat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă lacrima în zâmbet ne-ai prefăcut, fiindcă în sufletul nostru teama Duhului Sfânt ai așternut. Slavă-ți, Doamne, fiindcă inelul elul nostru, în degetul tău l-ai pus, fiindcă veșmântul de cinste pentru noi l-ai adus. slavă Doamne, fiindcă mărgăritar de răbdării, blândeții, râvnei, milei, curății, smerenii, iubire în mâna ta le-am adunat când ne-ai chemat.